Розділ 33. За кілька хвилин новина облетіла все містечко, і з десяток човнів з людьми попливли до Макдугалової печери, а невдовзі за ними вирушив і паровий пором ущерть заповнений пасажирами. Том Соєр був в одному човні з суддею течером. Коли відімкнули двері до печери, в тьмяному присмерку, який там панував, Постало сумне видовище. Одразу ж за дверима лежав мертвий індіанець Джо, припавши обличчям до вузької шпарини внизу, так наче до останньої миті стугою вбирав очима веселе світло вільного навколишнього обширу. Том мимоволі відчув жаль, бо з власного досвіду знав, як має страждати той нещасний. Та разом із жалем душу йому Виповнило безмежне почуття полегкості й безпеки, і він тільки тепер до кінця зрозумів, який величезний тягар страху гнітив його від того самого дня, коли він зважився викрити в суді цього лютого лиходія. Мисливський ніж індіанця Джо лежав поруч нього із зламаним навпіл лезом. Міцний нижній брус дверей був підрубаний і приколупаний наскрізь тяжкою працею. Але вся та праця пішла на марне, бо з надвору скеля утворювала ніби природний поріг, і ніж не зміг подолати кам'яної перепони. Він зламався і край. Та навіть якби її не було, індіанець Джо, попри всі свої зусилля, однаково нічого б не досяг. Хай би він вирубав і весь брус, але ніколи не зміг би протиснутись під дверима. І він це знав. Він рубав двері, аби тільки щось робити, якось згаяти нескінченний час і не втратити розуму. При вході до печери, в розколинах скель, завжди можна було знайти з десяток недогарків свічок, покинутих відвідувачами. А тепер не лишилося жодного. В'язень визбирав їх і поїв. А ще він ухитрився зловити кілька кижанів, і теж з'їв їх, лишивши самі пазурі. Нещасний помер з голоду. Недалеко від дверей стримів сталагміт. Він утворився протягом віків із крапель води, що одна по одній спадали зі сталактита на вислого над ним. Індіанець Джо відбив верхівку сталагміта і примостив на ньому камінь, в якому видовбав невелику заглибину, щоб збирати дорогоцінні краплі. Вони падали щотри хвилини з лиховісною розмірністю годинникового маятника, і за 24 години набиралася десертна ложка води. Ті краплі падали ще тоді, коли було зведено єгипетські піраміди, коли впала троя, коли закладалися підвалини Рима, коли розпинали Христа, коли Вільгельм-завойовник заснував Британську імперію коли вирушав у мандри Колумб, коли ще була новиною Лексінгтонська битва. Падають вони і тепер, і падатимуть тоді, коли всі ці події відійдуть у далечінь історії. Присмерк минувщини, а там і в чорний морок забуття. Невже все на світі має свою мету і призначення? Невже ті краплі... Терплячі падали п'ять тисяч років тому задля того, щоб тепер удовольнити потребу у цієї людської комахи. Чи їм судилося ще якесь важливе призначення, яке вони мають виконати в майбутні десять тисяч років? То байдуже. Скільки вже минуло літ відтоді, як злощасний метис видовбав заглибину в камені, щоб збирати дорогоцінну воду? А сьогодні люди, приходячи побачити дива, мак Дугалової, печери, чи не найдовше роздивляються на цей зворушливий камінь і на краплі води, що повільно спадають на нього. Чаша індіанця Джо посідає перше місце в ряду див печери. Навіть палац Аладдіна не може рівнятися з нею. Індіанця Джо поховали біля входу до печери. На похорон човнами, фургонами з'їхалися люди з містечок, селищі, ферм за сім миль в околиці. Їхали з дітлахами, з запасом харчів, а потім казали, що дістали майже таку саму втіху, яку дало б їм видовище смерті злочинця на Шибениці. Той похорон поклав край одній добродійницькій справі, що набрала була розвою – збиранню підписів, під проханням на ім'я губернатора про помилування індіанця Джо. Підписів набрали вже чимало. Тут і там відбувалися збори, делилися сльози і лунали проречисті промови, утворили навіть комітет із жаліслівних дам, які мали вбратися в жалобу, піти до губернатора і слізно благати його, щоб він знехтував свій обов'язок і повівся як милосердний осел казали індіанець Джо, вбив п'ятьох городян. й що? Та хай би він був і сам сатана, знайшлося б доволі м'якотілих телепнів, ладних нашкрябити свої імена під проханням про його помилування, та ще й зронити на те прохання, сльозу і свого вічно несправного дірявого водогону. Другого дня після похорону Том завів Гека в затишне місце, щоб поговорити про поважну справу. На той час Гек уже дізнався від старого Валіця та вдови Дуглас про його пригоди в печері. Але Том сказав, що є одна річ, про яку вони розповісти не могли, і про цю от річ він хоче поговорити. Гекове обличчя посмутніло, і він промовив, «Я знаю, про що ти». Тобі пробрався в той номер другий і не знайшов там нічого, крім віскі. Хоч мені не сказали, що то був ти, але я тільки почув про цю історію з віскі, як одразу збагнув, що грошей ти не знайшов, бо коли б знайшов, то вже мені якось дав би знати. Дарма що не прохопився і словом нікому іншому. А я, Томе, чогось весь час так і передчував, що нам не запопасти тих грошей. «Та ні, Геку, то не я виказав хазяїна заїзду. Ти ж знаєш, тієї суботи, коли я поїхав з усіма за місто, там ще було тихо. І якраз ти тоді й мав вартувати, хіба не пригадуєш? Ай, справді, ти диви, а здається, наче цілий рік відтоді минув. Воно ж таки було тієї самої ночі, коли я подався за індіанцем Джо до вдовиної садиби. «Як, то був ти?» Геш, тільки нікому про це ні слова. «Мабуть, в індіанця Джо лишилися товариші, то я не хочу, щоб вони мали на мене зуба і шукали нагоди відплатити. Коли б не я, він був би вже аж у Техасі». І Гек під великим секретом розповів про всю ту пригоду, бо Том знав про неї тільки те, що переказав йому старий валіць. «Ну то от», – сказав Гек, повертаючись до головного предмета розмови. «Хай би там хто забрав з другого номера ті пляшки. Він же таки, певно, забрав і гроші. Так чи не так, а нам, Томи, їх більш не бачити». «Геку, ти грошей там ніколи й не було». «Як?» І Гек пильно втупився в очі товаришеві. «Томи, ти що, Знов натрапив на слід?» «Геку, вони в печері!» «Скажи це ще раз, Томе!» «Ті гроші в печері!» «Слово честі, Томе! Це правда, чи ти жартуєш?» «Правда, Геку!» роду ще не казав, що правди!» «Підеш зі мною туди, допоможеш їх забрати!» «Чи я піду? Певно, що піду!» «Тільки треба буде лишати за собою знаки, щоб не заблудитися!» «Геку!» Ми легко все те зробимо, ані трохи не ризикуючи отні з Тоді чудово. А звідки ти взяв, що ті гроші? Та постривай, Геку, хай ми тільки туди доберемось. А як не знайдемо грошей, я віддам тобі і свій барабан, і все, що маю. Все віддам, щоб я пропав. Гаразд, згода. А коли вирушимо? Та хоч зараз, як хочеш. Ти вже добре оклигав? А це далеко в печері. Я оце вже днів три-чотири помалу дибаю. Та якщо десь на милю, то навряд чи подужаю, Томи. Мабуть, так і ні. Коли йти так, як ходять усі, то це буде милість п'ять. Але там є куди коротша дорога, якої ніхто, крім мене, не знає. Я повезу тебе туди човном і висловатиму сам, і туди-назад. Тобі гайку й пальцем не треба буде ворухнути. То зараз же їдемо, Томе. Добре. Треба тільки узяти з собою трохи хліба та м'яса, люльки зо дві торбини, два-три клубки шворки для Змія, а ще отих от нових вогнистих паличок, сірників чи як їх там звуть. Знаєш, я тоді в печері не раз шкодував, що не мав їх при собі. Одразу ж пополудні. Хлопці позичили в одного городянина, якого на той час не було в місті, невеличкий човен, і вирушили в дорогу. Коли вони запливли за водою, на кілька миль далі від входу до печери, Том сказав. Дивись, цей схил від самого устя печери весь однаковий, ні хатин, ні порубків, скрізь ті самі чагарі. А бачиш, он щось біле, там, де був сув. Томій знак. тут ми й причалимо. Вони вийшли на берег. А тепер, Геку, звідси, де ти оце стоїш? До мого лазу вудлищем можна дістати. Ану, глянь, чи не побачиш його? Гек обнишпорив очима всю ту місцину, але нічого не помітив. Том гордо ступив у рясні сумахові кущі і сказав Ось він де. Дивись геку. Це найкращий лаз в усій околиці. Тільки нікому ні словечка. Я вже давно хочу стати розбійником. Потрібна була тільки отака добряча схованка. Та де її знайти, я не знав. А тепер вона в нас є. І ми триматимемо її в таємниці. Пустимо сюди лише Джо Гарпера та ще Бена Роджерса. Бо треба мати ватагу. А то що це буде за розбій? Ватага Тома Сойера. Гарна назва, правда ж, Еге ж, гарна, Томи. А кого ми грабуватимемо? Та кого хочеш. Нападатимемо із засідок. Так здебільшого роблять. І вбиватимемо. Ну, не завжди. Триматимемо бранців у печері, поки за них не дадуть викуп. А що то за викуп? Гроші. Ти велиш бранцеві зібрати все, що він може позичити в друзів, чи ще де? А як мене рік, і викупу не буде, тоді вбиваєш його. Так заведено скрізь. Не вбивають тільки жінок. Тримають у полоні, але не вбивають. Вони ж бо завжди красуні й багатійкі, і всі страшенно полохливі. Ти забираєш у них годинники там і всякі такі речі, але скидаєш перед ними капелюха й розмовляєш чемно. Таких чемних людей, як розбійники, більш ніде нема. Про це в кожній книзі пишеться. Ну, жінки одразу закохуються в тебе, і коли поживуть у печері тиждень чи два, то вже не плачуть. А потім їх звідти й не викориш. А виженеш котру, то вона круті назад. В усіх книжках так. Це таке діло, Томе. Як на мене воно краще, ніж бути піратом. А то ж... Де в чому таки краще? І додому близько, і цирк під боком, і все таке інше. На той час усе вже було готове, і хлопці полізли в печеру. Том перший. Вони добралися в кінець першого коридора, прив'язали до кам'яного виступу кінець шворки і рушили далі. За кілька кроків опинилися біля джерела, і Том відчув, як по всьому його тілу перебіг дрож. Він показав Гекові рештки гнотика свічки, що стримів із грудки глини, приліпленої до стіни, і розповів, як вони з Беки стежили за кволим язичком полум'я, що зіймалось і опадало перед тим, як остаточно згаснути. Тепер хлопці говорили майже пошипки. Обох гнітила мертва тиша і морок печери. Вони подалися далі і невдовзі вийшли в томі в другий коридор, а там натрапили на провалля. При світлі свічок вони побачили, що то, власне, не провалля, а круглий, глинястий спад футів із двадцять чи тридцять завдовжки. «А тепер, Геку, я тобі щось покажу!» Прошепотів Том. Тоді підніс свічку високо над головою і мовив. «Зазернино, якомога далі заріг! «Онде на тій скелі на горі?» Виписано кіптявою. «Томе, тато ж хрест!» «Ну, а де твій номер другий?» «Під хрестом!» «Хіба не так?» «А це там Геку я й побачив індіанця Джо зі свічкою в руці». Гек якусь хвилю пильно дивився на той таємний знак, потім промовив зляканим голосом. «Томе, ходімо звідси геть!» Як це ходімо? І покинемо скарб? Геш покинемо. Десь тут, напевне, никає дух індіанця Джо. Та ні, Геку, він не тут. Він має бути там, де помер індіанець Джо. Аж ген біля входу, за п'ять миль звідси. О, ні, то не кажи. Він тиняється десь поблизу, коло грошей. Чи я не знаю звичаїв духів? Той сам ти знаєш їх не гірше. Том почав боятися, що Гек має рацію, душу йому заполонили лихі почуття, та раптом у нього сяйнула інша думка. «Слухай, Геку, які ж ми з тобою дурні! Дух індіанця Джо не може бути там, де хрест!» Доказ був переконливий і справив належний вплив. А я про це й не подумав, Томе. «Воно ж справді так!» То тепер ми можемо спуститися туди і пошукати скриньку. Том став спускатися перший, видовбуючи в глині нерівні сходинки. Гек поліз за ним. Від невисокої порожнини, де стояла скеля з хрестом, відходило чотири коридори. Хлопці пройшли трьома з них, але намарне. В одному, найближчому до скелі, вони побачили невелику заглибину, а в ній розіслані долі укривала. Старі шлейки, шкурку від окоста і чисто обризані кістки двох чи трьох курчат. Одначе скриньки там не було. Хлопці поткнулися сюди-туди та більш нічого не знайшли. Він казав під хрестом, то це якраз найближче до хреста. Не можеш, скарб, бути під самою скелею, бо вона стоїть намертво. Хлопці знов пошукали довкола, а тоді, підупавши духом, сіли перепочити. Гек уже й не намагався щось придумати. Нарешті Том сказав Поглянь, Геку. З одного боку скелі видно сліди ніг та краплі лою від свічки, а більше ніде їх нема. Чого це так, га? Ні, хоч ти мене ріж, а гроші таки десь тут, під скелею. А що ж? Може, й твоя правда, Томе, жваво озвався Гек. Том миттю видобув з кишені свій непідробний ножик фірми Барлоу і, розколупавши глину дюймів на чотири, натрапив на якесь дерево. Ти чуєш, Геку? Гек і собі взявся відгортати глину руками. Скоро хлопці побачили кілька дощок і відсунули їх убік. Під дошками виявилося. Природна розколина, що йшла вниз під скелю. Том заліз у неї і присвітив собі, як міх, далі вперед, але кінця розколини не було видно. Він сказав, що треба піти подивитися і, низько пригнувшись, рушив униз тим вузьким похилим лазом, повернув праворуч, потім ліворуч. Гек не відставав ні на крок. Нарешті Том поминув ще один короткий поворот. І вигукнув. «Милий Боже, Геку, ти глянь!» А тож, то була вона, та сама скринька. Стояла собі в невеликій, затишній печерці, поряд з порожнім барильцем від пороху, двома рушницями в шкіряних чохлах, двома чи трьома парами старих мокасинів, шкіряним паском та іншим мотлохом, вогким від води, що капали зі стелі. — Нарешті доп'яли, — мовив Гек, запустивши руку в ту купу потьмянілих монет. — Та ми ж тепер багатії, Томе, а я, Гек, не сумнівався ніколи, що ми їх такі допнемо. Хоч як важко повірити, але тепер вони наші. — Ну, гаразд, годі базікати. Забираємо гроші і назад. — А ну, дай я спробую підняти. Скринька важила фунтів п'ятдесят. Том її так-сяк підняв, але нести було важко і незручно. «Так я й думав», – сказав він. Це було видно, що коли вони виносили її з будинку з привидами. Я й тоді помітив, яка вона важка. Отож, добре, що додумався взяти з собою торбини. За кілька хвилин гроші були в торбинах, і хлопці понесли їх до скелі з хрестом. Треба забрати рушниці і все інше, сказав Гек. Ні, Геку, залишмо їх. Вони знадобляться нам, коли ми станемо розбійниками. Будемо тримати тут зброю і влаштовувати оргії. Кращого місця для оргії не знайти. А що воно за оргії? Та не знаю. Але розбійники завжди влаштовують оргії. Той нам без цього не обійтися. Ходімо вже, Геку, ми і так забарилися. Мабуть, уже не рано. Та їсти хочеться страшенно. То беремося до свого човна і там перекусимо й покуримо. Незабаром вони вилізли з печери в зарості сумаху, обережно визирнули звідти, побачили, що на березі нікого немає, і за хвилину вже сиділи в човні, наминали хліб з м'ясом і пахкали люльками. А коли сонце почало хилитися до обрію, відштовхнулися від берега і попливли назад. О все довге надвечір'я Том веслував по-під самим берегом, весело балакаючи з Геком, а коли посутеніло, причалив біля містечка. «Слухай Геку», – сказав він, – «ми сховаємо гроші на горищі, у вдовиному дровнику, а завтра вранці я прийду, і ми їх полічимо, поділимо, а тоді пошукаємо в лісі найдійнішої схованки». «Ти поки що посидь тут тихенько, постережи!» «А я збігаю позичу в Бенні Тейлора його візка!» «І зараз же назад!» Том зник і скоро повернувся з віском, поклав на нього обидві торбини, накидав зверху ганчір'я і рушив уперед, тягнучи візка за собою. Діставшись до будинку старого валлійця, хлопці спинилися перевести дух. «Коли вони вже збиралися рушати далі...» З дому вийшов господар і гукнув. «Ей, хто це там?» «Гекфіне Том Сойер». «От і добре. Ходімо зі мною, хлопці, тільки вас усі й чекають». «Ану, гайда вперед, хучій, а я повезу вашого візка». «Еге, та він не такий легкий, як здається. Що це тут у вас?» «Цегла. Старе залізяча». «Залізяча», – відказав Том. «Так я й подумав». Усі хлопчаки в містечку радніші марнувати й силу й час, збираючи те старе залізятче, за яке їм заплатять на ливарні, сущий дріб'язок, аніж узятися до якогось справжнього діла, де можна заробити вдвоє більше. Але така вже людська вдача. Хочі й хлопці, хочі. Хлопці поцікавились, до чого такий поспіх. Постривайте, ось прийдемо довдовий Дуглас, там дізнаєтесь. Гек? Звиклий до всякої напасті стривожено мовив. «Містере Джонсе, ми ж нічого такого не зробили!» «Старий валіць!» засміявся. «Не знаю, Геку, не знаю, синку, нічого не знаю!» «Хіба ти не поладнав з «Та ні, наче поладнав!» «Це то вона до мене дуже добра!» От ти гаразд? То чого ж тобі боятися?» Повільний на розум Гек ще міркував, як відповісти на це запитання, коли його разом із Томом Заштовхнули до вітальні вдови Дуглас. Старий валієць залишив візка на дворі і зайшов слідом за ними. Кімната була яскраво освітлена, і в ній зібралися всі, хто мав хоч якусь вагу в містечку. Там були течери, гарпери, роджерси, тітка Поллі, Сід, Мері, священик, редактор місцевої газети і ще багато всякого люду, пишно по святковому вбраного. Вдова зустріла хлопців так привітно, як тільки могла зустріти двох таких нечупар. Обидва були геть перемазані глиною і свічковим лоєм. Тітка Полі аж почервоніла з сорму, насупилась і, пильно дивлячись на Тома, похитала головою. Та чи не найгірше почували себе самі бідолашні хлопці? Містер Джонс сказав, Тома я вдома не застав і вже думав, що не знайду його коли оце натрапив на них з геком, просто в себе під дверима. Ну і Мирщий привів обох сюди. І дуже добре зробили, мовила вдова. Ходімо зі мною, хлопці. Вона привела їх до спальні і там сказала. А тепер умийтеся і перевдягніться. Ось де два нові костюми, сорочки, шкарпетки, все, що потрібно. Це гекові речі. Ні-ні, геку нема за що дякувати. Половину купив містер Джонс, половину я. Але вони годяться для вас обох. Тож одягайтесь. Ми вас почекаємо, а ви причепуріться і спускайтеся вниз». І вона пішла. Розділ 34. Гек сказав. «Томе, якби знайти мотузку, ми б могли ушитися звідси. Вікно не дуже високо від землі. Дурниці, чого б то нам ушиватися?» Та не звик я до такого панства, аж страх бере. Не піду я туди, Томий край. О, такой. Усе це пусте. Я жось ані трохи не боюся. І весь час буду коло тебе. З'явився Сід. Томе, сказав він, тітонька чекала на тебе цілий день. Мері приготувала тобі недільний костюм, і всі тривожилися. Де ти подівся? Слухай, а чим ви так перемазалися? Чи це не глина та свічковий лій? Ось що, містер Осідді, не лізь, куди тебе не просять. Ти краще скажи, чого це тут таке збіговисько? Та просто звана вечеря. Вдова їх часто влаштовує. А сьогодні на честь старого Валіця та його синів, бо вони тоді врятували її від біди. І знаєш, може тобі ще щось розказати, якщо хочеш? Ну, що там таке? А те, що містер Джонс збирається сьогодні ввечері приголомшити всіх якоюсь таємницею. Але я чув, як він тихенько звірив її тітонці, і мабуть тепер це не така вже й таємниця. Всі знають, у чому річ, і вдова теж, хоча й прикидається, ніби сном духом нічого не відає. Тим-то містерові Джонсу страх як хотілося, щоб і Гек був тут, бо без Гека його велика таємниця не справила б такого враження. «Розумієш?» «Яка таємниця! Про що це ти сіде?» «Про гека!» Це ж він вистежив грабіжників аж до вдовиної садиби. «Містер Джонс уявляє собі, яка то буде для всіх велика несподіванка, а я ручуся, що буде великий пшик!» І сід вдоволено і зловтішно захихотів. «Це ти розбовкав, сіде?» «Чи тобі не однаково хто?» Хтось розказав тайгоді. Сіде. В цілому містечку Лише одна людина здатна на таку підлоту. І ця людина – ти. Та коли б тобі, як ото гекові, Ти б тих цем чкурнув згори І ні пари зуст про тих злодіяк. Сам ти нічого, крім мерзоти, не зробиш, А коли когось хвалять за добре діло, Тебе завидки беруть. Ось тобі... І нема за що дякувати, як каже вдова. Том нам'яв сідовів вуха, а тоді стусанами вигнав його за двері. А тепер, як не боїся, іди жаліся, тітонці, то завтра що дістанеш. Через кілька хвилин усі гості сиділи круг столу за вечерею, а дітей посадили за малі столики під стіною, як було тоді заведено в тих краях. У слушну хвилину містер Джонс виголосив невеличку промову в якій подякував Удові за честь, виявлену йому та його синам, а потім сказав, що є ще одна людина, чия скромність, і пішов, і поїхав. З власним йому драматичним хистом він розкрив таємницю гекової участі в подіях тієї ночі. Але ця несподіванка, хоч і викликала подив, проте великою мірою вдаваний і далеко не такий бучний, як міг би бути за сприятливіших обставин. А втім, удова цілком природно вдала вражену і висипала на Гека стільки хвали та подяк, що він майже забув про всі ті нестерпні муки, яких завдавав йому новий костюм. Бо загальна увага і славослів'я були для нього ще нестерпніші. Вдова оголосила, що хоче взяти Гека до себе в дім, і подбати про його виховання. А коли матиме вільні кошти, допоможе йому розпочати якесь скромне діло. Том не міг проминути такої нагоди і сказав, «Гекові не потрібна допомога, він і сам багатий». Тільки суворі вимоги доброго тону стримали товариство від добродушного, поблажливого сміху, що був би цілком доречний у відповідь на цей милий жарт. Одначе тиша запала трохи ніякова. Том перший порушив її. А тож, гек має гроші. Можете не вірити, але він має їх дуже багато. І даремно ви посміхаєтеся. Ось я вам зараз покажу. Тільки заждіть хвилинку. І він бігцем подався за двері. Усі розгублено і здивовано позирали одне на одного з німим запитанням на гека. Але йому наче мову одібрало. Сіде. Що це діється з Томом? запитала тітка Полі. Він, ну, просто не вгадаєш. Що на думці в цього хлопчиська я ще ніколи. Тітка Полі не докінчила. Згинаючись під вагою своїх торбин, Том повернувся до вітальні. Він вивалив на стіл усю ту купу золотих монет і промовив Ну, от. Що я вам казав? Половина цих грошей гекова, а половина моя. Від такого видовища всім аж дух забило. Усі втупили очі в золото, і якусь хвилю ніхто не узивався. А тоді в один голос зажадали пояснень. Розповідь була довга, але надзвичайно цікава. Усі слухали, мов зачаровані, не перебиваючи оповідача жодним словом. А коли він закінчив? Містер Джонс сказав, «Я сподівався вразити вас своєю несподіванкою, але тепер вона нічого не варта. З приємністю мушу визнати, проти цієї моя несподіванка сущий дріб'язок». Гроші полічили. Там було трохи більше як 12 тисяч доларів. Таких великих грошей разом ще не траплялося бачити жодному з гостей. Хоч загалом дехто з них мав куди більші статки.